Частина четверта. Дороги і шляхи. Честерміл мав власну щотижневу газету, яка називалася «Демократ». Назва вводила в оману, оскільки хазяйка і редакторка газети, посади, що їх одноосібно займала невгамовна Джулія Шамвей, була республіканкою до глибини нутра своїх кісток. Логотип газети виглядав так. «Демократ ЧЕСТЕРМІЛА. Рік заснування 1890» на службі маленького міста, схожого на чобіток. Гасло теж дезінформувало. Честер Міл не був схожим на чобіток, бо нагадував дитячу спортивну шкарпетку, до того ж таку брудну, що могла стояти сама по собі. Хоча й тяжіючи до набагато більшого і заможнішого міста Касл-Рок, що лежало на південному заході. Проти п'ятки шкарпетки. Географічно Честер-Міл перебував в оточенні чотирьох інших містечок. Більших за нього площею, але менш залюднених. Мотон з південного сходу, Гарлоу з північного сходу, з півночі ТР 90, населений пункт без статусу міста, а на заході – Таркер-Міл. Містечка Честер і Таркер називали «фабрики Близнята». Це було, коли вони на пару, у ті часи в Центральному і Західному Мейні, на всі заставки гатило чимало папероробних підприємств, перетворювали річку Престіл на брудну, обезриблену стічну канаву, яка майже щодня змінювала свій колір, до того ж у різних місцях по-різному. У ті часи можна було вирушити на каноє від Таркера зеленою водою, а досягши Честер Міла, плисти вже яскраво жовтій Престіл аж до Мотона. До того ж, якщо випливли дерев'яним каноє, з нього нижче ватерлінії облазила власна фарба. Утім, остання з тих високоприбуткових загиджувальних фабрик закрилася ще у 1979 році. Престіл звільнилася від чудних кольорів, і риба до річки повернулася. Хоча суперечки, чи годиться вона для вживання людьми, так і продовжувалися. Демократ щодо цього тримався думки тож Кількість мешканців у місті залежала від сезону. Між Днем пам'яті і Днем праці їх бувало до 15 тисяч. В інші місяці людей тут жило трохи більше або трохи менше від двох тисяч відповідно до балансу народжень і смертей у лікарні імені Кетрін Рассел, яка вважалася найкращим медичним закладом на північ від Люістона. Аби виспитали в сезонних мешканців Міла. Скільки доріг веде до нього і звідти, більшість із них назвали би вам дві – шосе 117 на Норвей і Саут-Періс, та шосе 119, що йде на Льюістоун, проходячи перед тим через центр Касл-Рока. Хто прожив тут років з десять, міг би згадати щонайменше штук на вісім більше двосмужних асфальтованих шляхів, починаючи з чорної гряди та глибокої просіки – що тягнуться до Гарлоу і закінчуючи тією, що в'ється в напрямку ТР-90, і зветься Гарненька лощина, така ж красива дорога, як і її назва. Люди з тридцятирічним і більшим досвідом життя в цій місцевості, та якби їм іще дати час на роздуми, найвигідніше у задньому приміщенні крамниці Брауні, де і зараз топиться дров'яна піч. Пригадали б щонайменше ще дюжину путівців, чої назви варіювалися від сакральної «Божий ручай» до профанної «Мала Курва», хоча на місцевих мапах ця дорога позначалася всього лише номером. Найстаршим мешканцем Честер Міла на той день, що його відтоді іменували «Днем Купола», був Клейтон Бресі. Він також був найстарішим чоловіком на весь округ Касл, а відтак і володарем ціпка «Бостон-Пост». На жаль, Клейтон уже не тямав, що воно таке, Ціпок Бостон-Пост, та й хто він сам такий, не вельми пам'ятав. Іноді сприймав власну прапраправнучку Неллі за свою вже 40 років як мертву дружину. І демократ ще за три роки перед цим перестав брати щорічне інтерв'ю у найстаршого громадянина. Під час останньої такої бесіди на питання про секрет його довголіття Клейтон відреагував вигуком. «Де к чорту мій обід?» Деменція почала оволодівати ним невдовзі після його сотого дня народження. 21 жовтня цього року йому виповнилося 105. Колись він був висококласним майстром, столяром, що спеціалізувався на шафах, балюстрадах, фасонній різьбі. Останніми часами до його спеціальностей додалися беззаперечне поїдання пудингу-желе та спроможність подеколи встигнути до унітаза раніше – ніж з нього вивергнеться з півдесятка закаляних кров'ю камінчиків. Але в свої кращі часи, десь коли йому було років 85, він міг перелічити геть усі шляхи, що вели до Честерміла, і з міста, і всіх разом їх нараховувалось 34. Більшість ґрунтівки, чимало з них всіма забуті, і багато з цих позабутих путівців вилися крізь хащі вторинних лісів що належали компаніям Diamond Match, Continental Paper та American Timber. Тож у День купола, незадовго перед полуднем, кожна з них виявилась наглухо заблокованою. На більшості з тих доріг не трапилось нічого із близька, такого видовищного як вибух Сенеки Ві і наступної за тим катастрофи лісовоза, хоча деякі пригоди були. Звісно, що були. А як могло обійтися без них, коли навкруг міста виросло щось на кшталт невидимої кам'яної стіни? У ту ж мить, коли розпався на дві половинки байбак, те саме трапилося з опудалом на гарбузовому полі Едді Чаумерса, неподалік від дороги, що звалася Гарненькою Лощиною. Опудало стояло точнісінько на лінії, яка формально відмежовувала місто Міл від селища Тер-90. Проміжна позиція власного страшила завжди веселила Едді, котрий звав його опудалом без своєї сторони, коротко «Містер ОБСС». Половина «Містера ОБСС» упала на територію міла, половина, як сказали би місцеві, дісталася ТЕР. За кілька секунд зграя ворон, що пікірували на гарбузи Едді, ворони ніколи не боялися «Містера ОБСС», зіштовхнулася з чимось таким, чого раніше ніколи не бувало. Більшість із них зі зламаними шиями попадали в чагарі і на поля обабіч гарненької лощини. По обидва боки купола розбивалися і падали мертвими птахи. Потім їхні тільця стали одним із засобів, завдяки яким було з'ясовано контур бар'єра. При божому ручаї копав картоплю Бобруа. Він вирішив зробити перерву на ланч, який у тих місцях зазвичай називають обідом і повертався додому на своєму старому тракторі Дір, слухаючи новенький Айпот, подарований йому дружиною на його останній, як виявилося, день народження. Будинок Боба стояв усього за півмилі від картопляного поля, але на його нещастя поле знаходилося на території Моттона, а будинок в Честермілі. Боб вдарився об бар'єр зі швидкістю 15 миль за годину, слухаючи Джеймса Бланта, той якраз співав. «Ти красива!» Він ледь торкався керма, бо добре бачив усю дорогу попереду, аж до самого свого дому, і на ній не було нікого і нічого. Тож, коли його трактор раптом у щось врізався і застиг, а підчеплений іззаду картопле копач підкинуло вгору і різко опустило, Боба кинуло через капот прямо на купол. У широкій нагрудній кишені його комбінезона вибухнув айпод, але Боб цього не відчув. Він уже встиг скрутити собі в'язи і розтрощити череп об те ніщо, на яке наштовхнувся, і незабаром помер на землі біля високого колеса свого трактора, котре так і не перестало ліниво обертатися. Ну, ви ж знаєте, ніщо не обертається краще за дір. Дорога, що звалася Мотонською, аж ніяк не проходила через місто Мотон. Вона існувала лише в межах Честерміла. На ній стояли нові житлові будинки, і цей квартал, десь року з 1975-го, називався Східним Честером. Володіли тими будинками 30-40-річні люди, здебільшого білі комерці, пов'язані з Люїстоном Оберном, куди вони їздили працювати за гарні зарплати. Усі ці доми містилися на території Міла, проте чимало з їхніх задніх дворів заходили на територію Моттона. Так було і в Джека і Майри Еванс котрі жили в садибі номер 379 на Моттон Роуд. Позаду будинку Майра мала город, і хоча більшість урожаю давно було зібрано, поза літніми гарбузами, вже майже зогнилими, ще залишалася грядка з кількома дебелими плодами сорту Блу Габард. Майра якраз була простягнула руку до одного з цих гарбузів, коли впав купол. І хоча на колінах вона стояла в Честер так трапилося, що той голубий габард по якій вона потягнулася, ріс за фут далі від Мотонської межі. Вона не скрикнула, бо не відчула болю. Спершу його не було. Усе трапилося занадто швидко, гостро і чисто. Джек Еванс був у кухні, збивав яйця для обідньої фрітати. LCD Sound System грали свого північноамериканського покицька. І Джек їм підспівував. Аж тут в нього за спиною чийсь знічений голос – Промовив його ім'я. Спершу він не впізнав голосу власної дружини, з котрою прожив уже 14 років. Спершу йому здалося, його зве якась дитина. Але обернувшись, він побачив свою майру. Вона стояла в дверях, підтримуючи лівою рукою праву. Вона забруднила грязю підлогу, що дуже не було на неї схоже. Звичайно, вона скидала з себе садові черевики ще на ганку. Лівою рукою в замащеній робочій рукавичці – вона нянчила собі праву руку, і щось червоне витікало крізь її брудні пальці. Спершу йому зринула здогадка – журавлиновий сіїк. Та вона не протрималася і секунди. То була кров. Джек упустив додолу чашу, яку так і тримав у руках. Вона розлетілася на друзки. Майра знову промовила його ім'я тим самим кволим, тремтячим, з дитинілим голоском. «Що трапилося, Майро?» «Що трапилось з тобою?» «Зі мною сталося щось недобре», – відповіла вона, показуючи йому праву руку. От лише й не було в неї на правій руці брудної садової рукавички, яка б складала пару лівій, і самої правої долоні не було. А був там якийсь фонтануючий оцупок. Майра тихенько посміхнулася своєму чоловіку і промовила. «Вжик!» Очі в неї закотилися. Потемнішала матня її джинсів від попущеної сечі. А вже тоді їй підломилися коліна, і вона впала. Кров вихлюпувалася з її обрізаного зап'ястка. Ідеальна анатомічна ампутація, змішуючись з гогель на підлозі. Джеку кляк поряд з нею. Гострий скалок від розбитої чаші глибоко вп'явся йому в коліно. Він ледь на це завважив, хоч шкутульгатиме відтоді всю решту свого життя. Схопив її за руку і стиснув. Жахливий потік з її зап'ястка стишився, але не припинився. Він вирвав ремінь з тренчиків своїх штанів і затягнув його петлею на її передпліччі. Це допомогло, але він не міг туго зафіксувати петлю. Далеко була дірочка від пряжки. «Господи Ісусе!» – промовив він до порожньої кухні. «Господи!» Він усвідомив, що потемнішало. Вимкнулась електрика. З кімнати почулися дзвіночки – Сигнали, біда, подавав комп'ютер. Натомість із LCD Sound System усе було гаразд. Бо невеличкий бомбокс на столі живився від батареї. Та Джека це вже не обходило. Він втратив смак до техно. Так багато крові, так багато. Питання, яким чином вона втратила руку, вилетіло йому з голови. Наразі перед ним стояли більш термінові питання. Він не міг випустити ремінну петлю, щоб дістатися до телефону. Знову почнеться кровотеча, а Майра, можливо, вже на межі повної втрати крові. Вона мусить залишатися з ним поряд. Він спробував потягнути її за сорочку, але та спершу висковзнула з її джинсів, а потім Майру почало душити коміром. Він почув її хрипіння. Тож він ухопив її за волосся і поволік до телефону на манер печерного коханця. Телефон був сотовим, і він працював. Джек набрав 9-1-1, але 9-1-1 був зайнятий. «Це неможливо!» – прокричав він в пустоту кухні, де тепер не було електричного світла, хоча музика з бомбокса продовжувала звучати. «Дев'ять-1-1 не може бути зайнятий!» Натиснув перенабір. Зайнято. Він сидів долі, спершись спиною об кухонний стіл, тримаючи ремінний джгут, затягнутим якомога тугіше втупившись в калюжу крові впереміж з яєшною бовтанкою і періодично вдаряв по кнопці перенабір на телефоні, кожного разу отримуючи у відповідь те саме ідіотське «да-да-да». Щось вибухнуло не дуже віддалік, але він ледь зауважив цей звук серед дійсно заводного гатіння LCD Sound System, а вибуху Сенеки він не чув взагалі. Йому б хотілося вимкнути музику, але щоб дістати до бумбокса, треба було підтягти вгору Майру, або її підважити, або на пару секунд відпустити ремінь. Він не наважився робити ні того, ні іншого. Так він і сидів. І після північноамериканського покидька пішов хтось великий. А потім він поступився всім моїм друзям. І врешті, ще після кількох треків компакт-диск, звук срібла закінчився. Коли музика замовкла... Коли навкруг нього залишилася тільки тиша, віддалені поліцейські сирени та безкінченний передзвін комп'ютера, Джек зрозумів, що його дружина більше не дихає. «Але ж я збирався приготувати тобі ланч», – подумав він. «Такий смачний ланч, на який тобі не соромно було б запросити Марту Стюарт». Сидячи спиною до столу, з від його власної крові правою холошою штанів, він довго не відпускав ремінь. Розтискання пальців виявилося вельми болючим. Потім Джек Еванс притиснув голову дружини собі до грудей, почав її колисати і плакати. Неподалік біля покинутої лісової просіки, якої Либой не пам'ятав навіть старий Клей Бресі, на прибережній Драговині біля Престіл скубла молоді пагони лань. Так трапилося, що в ту мить, коли опускався купол, вона якраз потягнулася губами за Мотонську межу. Тож у неї відпала голова, шию їй перерубало так акуратно, як це могло б зробити хіба що лезо гільйотини. Зробивши тур навкруг шкарпетки Честер Міла, ми з вами знову прибули на шосе 119. І завдяки магії оповіді тут не минулої миті з того моменту, як 60-ти з чимось річний чоловік Стойоти розбив собі лице і зламав ніс об щось невидиме, але дуже тверде. Він сидів і дивився за ошелешеними очима на Дейла Барбару. Якась чайка, мабуть, виконуючи свій щоденний рейс зі смачного фуршету на звалищі Мотона, до не менш смачного буфету на смітнику Честерміла, каменем гупнулася на землю за пару футів від бейсболки з логотипом морських псів. Тож дядько підхопив картуза, обтрусив і знову надів його собі на належне місце. Обидва чоловіки подивилися туди, звідки звалився птах, і побачили чергову, незбагненну річ, яким цей день виявився так щільно заповненим. Перше, що подумалось Барбі, він бачить залишкове зображення вибуху літака, як ото бува, коли хтось блимне тобі фотоспалахом просто в обличчя, а потім перед очима плаває велика синя цятка. Тільки тут була не цятка, і не синя. І до того ж, замість поплисти в той бік, куди він наразі перевів погляд, тобто на свого нового знайомого, пляма, що висіла в небі, залишилася там же, де й була. Морський пес задивився вгору, потім протер очі. Схоже було, він геть забув про свій зламаний ніс, розпухлі губи і закривавлений лоб. Дядько схопився на рівні і так високо задер голову, що ледь не втратив рівновагу. «Що воно таке?» – промовив він. «Що там з біса таке, містере?» Велика чорна підпалена. Вімкнувши власну уяву, ви, звісно, вже здогадалися, що формою вона нагадувала свічне полум'я, забруднювала синє небо. «Це... це хмара?» – спитав морський пес. Його непевний тон промовисто виказував, що він і сам розуміє, що ніяка там не хмара. Барбі почав. Я гадаю, йому не хотілося б продовжувати, але... Я гадаю, це те місце, куди врізався літак. «Що-що?» – перепитав морський пес. Та перш ніж Барбі встиг повторити, величенький гайворон ринув униз із висоти п'ятдесяти футів. Ударився він об ніщо. Абсолютно нічого там не було видно. І впав на землю неподалік від чайки. Морський пес спитав. «Ти це бачив?» Барбі кивнув, відтак показав на смугу палаючого сіна ліворуч себе. Звідти та ще від кількох ділянок сухої трави правобіч дороги здіймалися стовпи густого чорного диму, поєднуючись у горі з димом від розкиданих шматків сенеки. Але вогонь не ширився. Напередодні пройшов сильний дощ, і трава залишалася ще доволі сирою. Вже удача, бо інакше пожежа зараз розповзлася би в обох напрямках. «А оце ти бачиш?» – запитав Барбі в морського пса. «Щоб мені всратися!» – видихнув морський пес після довгенького споглядання. Вогонь уже випалив шматок розміром із 60 квадратних футів і, рухаючись вперед, дійшов майже до того місця, де стояли один проти одного і балакали Барбі з морським псом. Але вже звідти вогонь починав розповзатися. На захід до узбіччя траси – та на схід, вклинюючись у невеличке Акрис-4, пасовисько якогось фермера-молочаря. І то неуривчасто, не так, як зазвичай поширюється степова пожежа, коли якісь язики вогню вириваються наперед, а інші трохи відстають, а рівно немов по лінійці. З'явилася ще одна чайка. Вона летіла в їхній бік. Тільки тепер курсом із Міла на Мотон. «Дивись», – гукнув морський пес, – «дивися уважно на пташину. Може, з цією все буде гаразд?» – задав голову Барбі, прикриваючи дашком долоні собі очі. «Може, ця штука, хто знає, що воно таке, не дає проходу тільки тим, котрі летять з півдня? Щось мало мені віриться, судячи з того, он розбитого літака». Не погодився морський пес. Голос у нього звучав зачудовано, як у людини збентеженої до глибини душі чайка емігрантка врізалася в бар'єр і впала прямісінько на найбільший з уламків літака, що догоряв. «Ходу нема в обох напрямках», – підсумував морський пес, тоном людини, що отримала доказ на підтвердження свого стійкого, хоча не доведеного фактами переконання. «Це щось на кшталт силового поля, як у фільмі «Стар трюк». «Трек», – виправив Барбі. «Га? Ох, бляха-муха!» – скрикнув Барбі, втупившись повз морського пса. «Га?» – морський пес кинув погляд через плече. «Ох, ти ж бляха-муха!» – наближався лісовоз. Великий, навантажений, грубезними колодами, явно понад дозволену норму. І мчав він зі швидкістю також вищою за легально. Барбі хотів було прикинути, який же гальмівний шлях може бути в такого бегемота, але годі було й намагатися. Морський пес рвонув до своєї «Тойоти», яку він був полишив косо стояти на білій роздільній смузі. Його побачив водій лісовоза, може він був на пігулках, може обдовбаний метом, може просто юний, а відтак меткий, аж до відчуття власної невмирущості і наліг на гудок. Швидкості при цім ніскільки не зменшив. «Ростуди мене, упоперек!» – заволав морський пес, стрибаючи за кермо. Завів мотор і задом з дверцятами навстіж ж погнав з дороги. Маленький джип застряг у рівчаку, задерши до неба свого квадратного носа. Морський пес миттю вискочив із кабіни. Спотикнувся, впав на коліно та зразу ж підхопився і рвонув у поле. Барбі, попри те, що пам'ятав про літаки птахів, незважаючи на розуміння сенсу тієї чорної плями, яка, напевне, була місцем летального контакту Сенекі, і собі також метнувся на пасовисько через смугу, низького кволого полум'я, здіймаючи хмару сірого попелу. Помітив чоловічу кросівку, як на жіночу. Вона була завелика, з якої стирчав шматок ноги. «Пілот!» – майнула думка, а за тим інша. «Та навіщо це я тікаю?» «Ти ідіоти! Гальмуй!» – кричав морський пес водієві лісовоза тонким істеричним голосом. Але було вже запізно для будь-яких настанов. Барбі здалося, він озирнувся через плече. Як тут утримаєшся? Щодроворуб ковбой таки намагався загальмувати в останню хвилину. Мабуть, помітив уламки літака. Але нічого з того не вийшло. Він врізався з мотонського боку в купол на швидкості 60 миль за годину, чи трохи більший, з вантажем колод вагою близько 40 тисяч фунтів. Кабіну сплющило, і вона застигла. Важкий причеп заручних законів фізики продовжував рух уперед. Паливні баки, що мчали під колодами, почали дертися і скрити. І ще до того, як вони вибухнули, злетів у повітря вантаж і тепер сипався на те, що ось лише щойно було кабіною. Залізний акордеон зеленого кольору. Стовбури дерев стійма гатилися у невидимий бар'єр і рикошетом розліталися на всі біч. Вогонь з густим чорним димом клубочився над місцем пригоди. Крізь білий день важкою кам'яною брилою котився жахливий гуркіт. Помотанський бік купола. Сипався деревний град. Колоди стрибали по дорозі і гігантськими опудалами застрягали на сусідніх полях. Одна з них розплющила дах джипа морського пса. Розтрощене лобове скло діамантовими зернятками виплюнулося на капот. Інша колода приземлилася прямо перед самим морським псом. Барбі вже нікуди не біг тільки стояв і дивився. Морський пес звівся на ноги, упав, ухопився за стовбур, що мало не вкоротив йому віку, і знову піднявся. Стояв похитуючись із вибалушеними очима. Барбі рушив до нього, але не встиг зробити і десяти кроків, як наштовхнувся на якусь тверду, мов кам'яна стіна перепону. Відхитнувся назад, відчувши, як щось тепле ринуло йому з носа, потекло по губах. Він провів рукою собі по обличчю, не ймучи віри власним очам, побачив повну жменю крові і витер долоню об сорочку. Машини тепер прибували з обох напрямків і з Мотона і з Честерміла. Через луг від фермерської садиби, що виднілася вдалині, бігли три, поки ще крихітні людські фігури. Деякі з машин гуділи клаксонами, ніби таким чином можна вирішувати будь-які проблеми. Першим під'їхав автомобіль з боку Моттона, і, не наближаючись до палаючого лісовоза, став на узбіччі. Звідти вилізли дві жінки. Вони стояли і, прикриваючи собі долонями очі, дивилися на стовп диму. «Бляха, муха!» – подав голос морський пес. Промовив він це знічено, якось безвиразно. Він підійшов до Барбі через поле, оминувши по східній діагоналі палаючий лісовоз. Водій занадто перевантажив машину і мчав занадто швидко, подумалося Барбі. Але поховальне вогнище, принаймні, він отримав варте справжнього вікінга. «Ти бачив, де встряла та колода?» «Мене ледь не прибило. Могло розчавити, як ту комаху». «У тебе є мобільник?» Барбі довелося прокричати ці слова, щоб бути почутим крізь тріск палаючого тягача. «У машині», – відповів морський пес. «Можу пошукати, якщо хочеш». «Ні, зачекай», – зупинив його Барбі. З раптовим полегшенням він подумав, що все це може бути сном і раціональним кошмаром зотих, де їзда на велосипеді під водою або потякання про власне сексуальне життя мовою, якої ти ніколи не вивчав, здається цілком буденною справою. Першим, хто прибув до бар'єра з його боку, виявився опецькуватий чоловік за кермом старого пікапа GMC. Барбі знав його по троянді-шипшині. Ерні Келверт, колишній директор Фуд-Сіті, тепер на пенсії. Ерні дивився на палаючу посеред дороги хуру широко розплющеними очима, тримаючи при цім у руці мобільний телефон і щось у нього захоплено коментуючи. Барбі його ледь чув крізь ревіння пожираючого лісовоз вогню, хоча розібрав фразу «виглядає вельми кепсько» і здогадався, що Ерні розмовляє з поліцією. Або з пожежниками. Якщо це він із пожежниками, то Барбі сподівався, що бригада прибуде з Касл-Рока. Скромна пожежна дільниця Честер-Міла мала кілька машин. Але якщо вони сюди і приїдуть, гадав Барбі, то найбільше, що можуть зробити, це вгамувати тліючу траву, яка ледь жевріла і сама собою вже майже погасла. Палаючий лісовоз був зовсім поряд. Але Барбі не вірилося, що їм вдасться до нього дістатися. «Це сон», – запевнив він себе. «Якщо повторювати собі, що це сон, якось можна ще діяти». До двох жінок з боку Моттона додалося співдесятка чоловіків, котрі також дивилися, прикриваючи собі очі долонями. Машини тепер стояли по обох узбіччях шосе. З них вилазили нові люди і приєднувалися до натовпу. Те саме починалося і з боку Барбі. Скидалося на таке, як ніби поряд влаштували дуель дві конкуруючі повні заманливо дешевих товарів товкучки один базар з мотонського боку міської межі, другий з боку Честерміла. Прибуло тріо з ферми, батько з двома синами підлітками. Хлопці бігли легко, а батько розчервонівся і захекався. Свята срака. вигукнув старший з хлопців, тут же діставши потиличника. Хлопець не звернув на це ніякої уваги. Очі мав вирячені від здивування. Менший простягнув до брата руку, і коли той її взяв, малий почав плакати. «Що тут трапилося?» – спитав фермер у Барбі, зробивши паузу на віддих між словами «Тут» і «Трапилося». Барбі не отруднився відповіддю. Він повільно рушив до морського пса, тримаючи перед собою простягнуту руку з долонею, піднятою в жесті «Стоп». Морський пес мовчки рушив йому назустріч таким же манером. Наблизившись до місця, де, як йому, гадалося, мусив знаходитись бар'єр, Барбі достатньо було поглянути собі під ноги на рівну лінію вигорілої землі. Він уповільнив крок. Уже раз розбивши собі лице, він не бажав повторення. Раптом його ніби приском обдало. Мурашки побігли вгору всім тілом від щиколоток аж до потилиці. Намагаючись поставити сторч волосся йому на голові, немов якісь камертони, в нього забриніли яйця, і в роті на мить з'явився металевий присмак. За п'ять футів від барбі, за п'ять футів і продовжуючи наближатись, морський пес відреагував ще більш розширеними зіницями. Ти це відчув? так, кивнув барбі. Але вже минулося. А в тебе? Пройшло, підтвердив морський пес. Вони не торкнулися один одного своїми простягнутими долонями, і Барбі знову подумав про скло, бо це було схоже на те, якби ти привітався з другом, котрий з надвору підійшов до твого вікна. Ви звели свої пальці разом, але не відчули живої плоті. Він відірвав руку, то якраз була та, котрою він перед тим витирав собі кров з носа, і побачив червоні відбитки власних пальців. Вони зависли просто серед повітря і кров на тих плямах почала сповзатися в краплини, як воно і буває на склі. «Святий, Боже! Що це може означати?» – прошепотів морський пес. Барбі не мав відповіді. Раніше, ніж він встиг хоч щось на це сказати, його поплескав по спині Ерні Келверт. «Я телефонував копам», – повідомив він. «Вони вже їдуть, а от у пожежній частині ніхто не відповідає». Тільки запис мені каже, що треба дзвонити в Касл Рок. Окей, так і зроби, погодився Барбі. Аж тут на фермерський луг футів за 20 від них знову впав і зник серед високої трави пасовища черговий птах. Ця подія викресила в голові Барбі думку, котра либонь іскрою зрикошетила від того часу, коли він ще дивився на світ крізь приціл. «А краще спершу подзвони до штабу ВПС Національної гвардії в Бенгорі», – порадив він. Ерні роззявив рота. «Гвардії? Тільки вони можуть встановити над Честермілом заборонену для польотів зону», – пояснив Барбі. «І, здається мені, це треба зробити якомога швидше».